שים לך אורב לעיר מאחריה. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי. ויבחר יהושע שלושים אלף איש גיבורי החיל. ויש לכם לילה. ויצב אותם לאמור, ראו אתם אורבים לעיר מאחרי העיר. אל תרחיקו מן העיר מאוד, והייתם כולכם נכונים. ואני, וכל העם אשר איתי,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 כתופסיכם את העיר, תציתו את העיר באש, כדבר אדוני תעשו, ראו, ציוויתי אתכם. וישלכם יהושע, וילכו אל המערב, וישבו בין בית אל ובין העי, מים לעי. וילן יהושע בלילה ההוא, בתוך העם. וישכם יהושע בבוקר, ויפקד את העם, ויעל הוא,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 וישובו כל ישראל העי, ויכו אותה לפי חרב. ויהי כל הנופלים, ביום ההוא, מאיש ועד אישה, שנמאסר אלף כל אנשי העי. ויהושע לא השיב ידו, אשר נטע בכידון, עד אשר החרים את כל יושבי העי. רק הבהמה ושלל העיר ההיא, בזזו להם ישראל.